Meditație la Iov, capitolul 22, versetul 24 și 25. Aruncă aurul în țărână, aruncă aurul din ofir în fundul pârailor. și atunci cel atotputernic va fi aurul tău. Inima omului este ca o teacă de sabie. Nu poate încăpea în ea decât o singură iubire. Nu poți iubi și lumea și cerul și pe Dumnezeu și păcatul și sfințenia și plăcerile trupului. Cel care trăiește o viață dublă, de fapt trăiește numai pentru o singură parte, partea păcatului. Binele amestecat cu răul este numai rău, adevărul amestecat cu minciuna este numai minciună. Păcatul amestecat cu sfințenia este numai păcat. Așa este acum. Răul copleșește binele, cum spune în Hagai 2, 11 până la 14. O travă amestecată cu miere este numai o travă. Puterea de hrănire pe care o are mierea nu mai are valoare, căci o travă a acoperit-o. Dacă vrem să-L primim pe Dumnezeu în inima noastră, Îl putem primi numai într-un singur fel, Să aruncăm din ea tot ce este al nostru sau al altora. Să aruncăm aurul înțelepciunii noastre, aurul purtării noastre, Aurul puterii noastre, aurul neprihănirii noastre proprii, Aurul talentelor noastre și atunci Dumnezeu, Va fi pentru noi înțelepciune, putere, neprihănire, bogăție. Atunci va fi pentru noi tot. Când aruncăm tot ce este al nostru, Dumnezeu este tot pentru noi. Aruncă aurul în țărână. Adică tot ce a fost al tău înălțat pentru a fi văzut de toți, trebuie aruncat jos în țărână. Acolo unde calcă picioarele, acolo unde nu mai poate fi văzut. Ca să poți înălța pe Dumnezeu cu adevărat, trebuie să te dobori pe tine însuți, eu-l tău înțărând. Cine se smerește va fi înălțat, spune Domnul Isus. Aruncă aurul în prundul pârailor, adică în locul de unde nu-l mai poți găsi niciodată.